Якщо вибереш Мариню, то буде, дипломатично ухиляється тиміш, бо він не хоче, щоб ця чутка виходила від нього. Треба ж буде забирати гроші у Василя, а це може стати причиною ще однієї відстрочки. Зосередженого посіпує за ланцюг, водить ним, як вудкою, На якусь щось склюнуло, але відро чомусь легке. Він би навіть подумав, що воно з ланцюга аби криниця не гула глибоким зітханням порожнечі. Каркнув ворон на Мартиному сокурі. Мариня лячно озирнулась, але ворона не побачила. На порозі хати стояла Марта у строкатому, застебнутому на верхній гудзик халатику. Сонно потягувалась, халатик задарався так високо, що біля Мартині стегна сліпили Мариню, і вона сором'язливо відвела очі. «Оце ж постояльці до Марти приїдуть, як АУ», якщо Елена виїде в Німеччину. Бо Марті привиджається мамина рука. А горб таки росте, Якау. А Іллі Капітану вирізали грижу й апендицит. І живий лишись. Бо Єва йому манзарів вчора занесла. Якау, бо Тура хочуть з роботи знімати. Навіть пістолет забрали. Якау, що Явська, привезла з Одеси атомний самогонний апарат. Лиш боїться його спробувати Вчора Підкова її додому проводжав А Богдан Гусляр, Яшкау До півночі із дзвінкою на скрипці грав А Сянька мотоцикл завіз аж до Молдаванів Бо Яшкау капшук язе жінці кофту А про маму забув Дзиндра ніби помирився з учнями А Романа Каут ночувала в подорожніх Бо їхній старший син приїхав У Марині зібралося багато інформації про ігнорованою глухою бабою Капшучкою, в якою і заночувала цієї ночі посильна сільради, бо допізна загостювалась, а тиміж перший стрічний, що трапився на Марининому шляху додому. Тому вона й квапиться виповісти йому все, про що довідалась, бо ось-ось зійде -ось сонце. Городище почнуть довий день осені, і грішці на базарну годину цьому дневі Якщо він не витрусить на сиву голову сармацького горба кілька новин. Тиміж правда, один із найневдячніших марининих слугачів. Навіть глуха баба Капшучка іноді влад, а агакне або ж схвально похитує головою, як коняче на успіху. Бо погляд його завжди провисає над марининою головою, як охлялий білизняний шнурок. Бо запитайте його, що вона сказала? Він відповість Ой ти може, ти може. Бо схвилювати його можна лише словом смерть або вмерла, помер. Тому Мариня просто збувається новин, щоб вивільнити свою пам'ять, очистити і провітрити її для дня, що гряде із Рівнополя, але затримується на залізничному переїзді, перечікуючи одеський поїзд під добом Кармалюка. Ти між крутить корпу, насторожено позирає в криницю. Рука чомусь не відчуває ваги ядра. Може, відчепилось? Дістане він його аж влітку. Коли заходиться чистити криницю, знайдуться тоді окуляри та молоток, а можливо, і люличка, яку не може відшукати у хаті, ось уже цілу осінь. Порожнє відро вигулькує із криниці. З нього вихлюпується пригірклий смуток. «Ой, Тимоше, Тимоше!» – тяжко зіткає гунта, і кладе тримтячу руку на серце. Порожнє відро летить у прірву криниці. Я ж казала, що горб росте. Хіба ж не казала? Росте? Тиміше викручує ще відро. Знову порожнє. Зазирає в нього. На дні принишкла маленька жабка-чищавка. Господиня старої криниці. Господиня джерела, яке невсепощу очищала і молодила. Гонта часто виймав її з водою, говорив з нею, клав на теплу долоню і опускав у відрію в криницю. «Ой, Тимоше, Тимоше, втекло кудись наше джерело, Тимоше?» «Яшкау», – акуратненько стверджує Мариня. «Для неї день починається прекрасно. З самого досвідку така новина». Марта тримає в руках свого галагана піння. Годує його з долоні цьогорічною кукурудзою. Старий ворон стріпнув крилами і довго стежить, як його маленька пір'їна повільно летить до землі. Хіба йому зле було у нас, тимоше, печалиться Гунта над порожнім відром із маленькою жабкою на дні. Іч, похатниця, ти думаєш додому добитись чи ні? репить на вулиці механізованою ногою перепадя і розмахує кийком, на вістря якого насаджено корок від шампанського. Ходи, ходи, і я тобі зараз так запаяю, що й глуха хапчучка почує твій голос. Ходи, ходи, трясся твоїй матері в реле і в тумблер, Гриць воєвничо збиває на бакир шкета без козирка. Волосате вухо червоно спалахує, Як стоп-сигнал романеного помаранчевого запорожця. І він грізний, як біблійський месник, Із всеможною патерицею, Чаклонська сила якої в корку від шампанського. Голо розходився, так я тебе злякалась, грижиться Мариня, але відступає на тимоші в город. Замашисто на всігородище рагуче марта зі свого порога. Кукурікає півень з-під її руки. Прокочується Яблочко між механізованою і живою ногами гриня. Поліетиленовий корок лунко зривається з кінця гринової петериці. Летить навзагінь за Мариною, вона підхоплює біруть підницю і, ковзуючись на підгнилих падалицях у гонтеному саду, котиться донизу, вперто повторюючи. В гонти втекла вода, в тимоша вода втекла. Верхня частина тіла Іллі Капітана прокинулась першою, бо її погідом їв голод. Саме відчуття голоду розполовинювало його досі цільну, монолітну істоту, техніка і штучного запліднення колгоспної і приватної худоби. Нижні частина його тіла тихенько дрімала під теплою лікарняною ковдрою, потаврованою на ріжках чорним інвентарним штемпелем. Їсти, прожабуні відля спеченими устами, Зачувши тихі, крадучі кроки медичної сестри. «Спати?» – отказала далека спадкоємиця Гіппократа. висока й гнучка, як хмалина. Спати?» Ще раз повторила вона. Голос її ковзнув на літері «С». І капітан зрозумів, що вона – це і є та гадючка, що вигинається над тонкою чарочкою на всіх аптечних емблемах, які йому доводилось бачити. «Ні, їсти, бо вмру!» Ілля казав це так щиро, що сестра Хутенько причинила за собою двері, наче боялася стати свідком його смерті під час свого чергування. Відчув, як запав його гарячий, перебатований скалпелем живіт із надгризаним місяцем вродженої плями над лівим ребром. Хочу їсти і знати, чи злучили вредну примулу з богаєм. «Е, з ким тут говорити? Всі ялові!» Вчуття голоду полишило Ілюліше на коротку мить, коли він згадав про норовисту Елену-корову, вим'я якої мало не волочиться по землі. Як заскочить у шкоду, відразу знати, бо на конюшні в всі чи в суданці залишаються крапельки молока. Сюрбнов із безвухої чашечки теплої, несмачної води, уявив, як круць веде до бухая примолу і почав принаволювати себе заснути». Єва в цей час смикала молоденьке цибулине пір'ячко. Воно не переводиться навіть у різдвяні морози, маленькій теплиці, на будинництві якої вони її посварили зілею. Вибирала цупкішеньки соковити, бо у великій мітній мисці вже сходило тісто на манзарі для Романи та Іллі. А точніше, для Іллі та Романи.